a baixar a música de Pancho Álvarez e con esta música damoslle a benvida e felicitación excepcional que penece a nosa conversante de hoxe Boas tardes, Fina Hola, boa tarde Boa tarde, felicitacións Fina casal de Casalderré acaba de ser elixida pola la Regla Academia Galega para participar bueno, non sei si decirlle Como te digo, ti a, a, a homenaxeada Neste caso Pois, polo tanto Eu coido que das poucas mulleres Que son elixidas para participar na Real Académica Española no? Gal, pois, Galega, perdón Galega, Española, creo que a proporción é in, Ainda é inferior Aínda máis inferior que a nosa Ainda a inferior Creo que de todas as academias do Estado Español É a que máis mulleres En proporción admitiu Ata o dos ou bueno, pues... polo, polo menos na actualidade a galega é ainda así de 30 membros 5 eh, pero uh -huh. tampouco hai que asustarse non reivindicar asustarse porque é unha débeda histórica, é un ben de atrás de outros momentos sociais de, uh -huh. eh, que se están agora intentando eh, arranxar uh -huh. así que eh, bueno, asustarse tamén está ben Claro. Sí, bueno, de vez en un susto. Está ben facer ruido, quero dicir Está ben que nos sorprenda Iso Como para isto hai que arranxalo mm -hmm. Bueno, pero eres a primeira autora De literatura infantil E juvenil que entra na institución Que me teñan, digamos Nesa catalogada Desa maneira, sí Porque en realidade tamén Bernardino Graña Ou Xoseneira Vilas mm -hmm. Escribiron historias que tamén gustan os rapaces, bueno. pero que se dedique, así como a min, máis, digamos, eh, case en exclusiva, pois efectivamente, uh -huh. si a primeira. Por iso, é o que teño que facer, pois agradecelo moito. Bueno, agradecemos... Agradecer que lle abran as portas á literatura infantil e juvenil. Ah, vale. Sí. Pero no, o que temos que agradecer somos nós que, que temos o privilegio de ser, pois, amigos teus e ademais pois disfrutar cos co, co teus traballos e o teu labor sobre a literatura infantil e juvenil que ademais eh, bueno, desta gasallo entre comillas que che dá a Real Academia Galega tamén xo deron como premio nacional de literatura infantil e juvenil eh, xa hai un tempo, non? Si, sí, sí, eh, os, os recoñecementos agradecense sempre eu sempre digo que son así un chisquiño como como apertas no camiño que te axudan a tirar pa, pa diante con un pouquinho máis de, de alegría, con un pouco máis de, de responsabilidade tamén con ganas así en, o que teño neste momento pois é centros de motivos para estar agradecida e ademais hai algo que me está enchendo moito que son as felicitacións de Moreas De mestres e mestras, de xente do ensino eh, Eu que fui un mestre 40 anos Pois iso tamén o agradezo moitísimo Si, sí. sí, xa, xa vemos algúnas das túas eh, Respostas e comunicacións nos medios Que dis que sent, senteste este moi emocionada Por feito de que le xeran a ti, pero que eh, bueno, pues xa era hora tamén por, por, por posto que o teu traballo non o ensino xa, xa foi reconhecido e eh, sigue sendo reconhecido desde faimito tempo, non? Si, sí, está visto que o que non fai ruido que non reivindica, pois non existe ata polo visto tiveron que facelo eh, algúnas mulleres eh, no que a santidade se reflide é dicir, a, para conseguir que se fixase a igrexa en que as mulleres tamén podían ser santas, tamén tivo que haber alguna muller que reivindicase, hai visto xa moito tempo, pero tamén é dicir, en todas partes eh, hai que pois abrir las portas eh, creo que ten que ser dende as propias mulleres uh -huh. aunque o, os homens inteligentes votan sempre unha man uh -huh. queren o seu carón alguén igual unha uh -huh. compañeira bueno, un... sí, alguén sí, sí. igual, non unha muller, muller come debido <risas> porque podes abrir unha fiesta pero se si abres esa fiesta o mellor despois abres unha porta <risas> pois <Pues> si <sí. risas> eh, de que entres hai o hai de verdade é exactamente fina eu aparte dos agradecementos e das felicitacións do que te sintes quizáis o mellor Nesa responsabilidade que dix estás pendente o mellor da publicación ou do da presentación dese traballo que a mellor terás que facer diante dos académicos ou de quenche vai a respostar de moi momento que ainda estou nese momento de, de moito movimento e que non estou pensando en no discurso porque sei que dan un tempo claro. que dan un tempo bastante razoable aunque non tanto como deron ata o de agora que era ilimitado sí. de feito a, a cadeira que eu vou ocupar na que antes estivo Xaime uh, Illa pues, pois ele tardou 10 anos sí, sí, sí. en presentar o discurso e non foi o único, creo que Fernande del Riego outro tanto pero por iso agora eh, eh, hai unha norma na Academia na que dan uns meses para evitar esas demoras sí. pero de momento, o único que sei é que Eh, si fu un mestra 40 anos ese se sobre todo o que, polo que se me coñece por ter feito literatura que chaman infantil e juvenil, pois sobre esas cousas terá aquí o meu discurso sobre o que sei bueno, do, do, do que te sintes tamén máis eh, realizada máis claro. eh, con ganas de reivindicar claro, con ganas claro. de loitar e es, ese sí. no idioma que ti sempre mm, traballaste por el pois por suposto, ese claro. xa é o, o primeiro objetivo é unirme a, a, ao propio objetivo da Academia claro. e xa o marcou no seu día Manuel Murguía hai sí. moitos anos sí, sí, no sí. 1906 cando pronunciou o seu discurso Uh -huh. que a Academia se facía claro. para preservar, defender e para espallar a lingua galega uh -huh. Pois, pues, eh, bueno, como sabemos que, que tes outras, uh, non sei, sé, entretenimentos e obrigas Porque xe fin de semana, polo tanto, o que queremos, eh, queríamos facer bueno, part, facernos partícipes ou participar con moita xente que, que te felicitou publicamente nos deixamos, deixamos constancia nesta nosa humilde radio de que, ademais de ser amigo teu pois sentímonos honrados por, por, por terte como, como unha persoa que, que nos axudou e que nos siga axudando nas cousas que facemos aquí Pois moitísimas grazas, xa sabes que sempre é un goce A ver se si nos vemos pronto para volver a subir contigo A ese oculto máis alto da igrexa de Santa María de Pontevedra de... Ou a calquera outro sitio Si, sí, si, sí, si, sí, claro, sí, claro sí. que si sí. Que recordos, que lembranzas tan extraordinarias Que fotos, que fotografías tan moridas Si no? levachesme aí eh, a, a sitios preciosos de Donde se vían paisaxes maravillosas eh, bueno. Desa de terra Eh, eh, eu trouxente aquí a Santa María en Pontevedra para mostrarse tamén o mesmo Os dous fomos así un pouquinho o demo que tentaba eh, Dicindo todo isto que ves, doutxo moi, moi agradecido, moi agradecido Pois eu sintome moi ledo de que unha dona, como fina Pois entrara na Real Academia Galega Porque claro unha sí, dona moitísimo. sempre ten moita máis sensibilidade que un homen Muitísimass moi moiísimas gras. Oxalá como é xa que paso por ela, que non pase en vano de todo. No, no non pasa no, esa no, percibida no, porque por no, no vai pasar, non. Seguro que non porque por calquer sitio que esteve che sempre fiche recoñecida. Ese galo porque porque te queremos. Vos mm. moitas grazas. Para min o mundo dos afectos Sigue estar por diante de moitos mundos. Moitas grociñas, Non te molestamos máis. Agradecémosche moitísimo a túa conversa contigo. dalle unha aperta grandiosa tamén a ese teu compañeiro que De camiño será dada. Que? Moitas grociñas. Hasta otro, hasta otro momento, hasta otro Fina. momento. Una abierta. Radio Cornallà, s en 4.6 FM. Radio Cornallà, Y a internet radiocornalla.cat.